Те свидетелствуват делата, които аз правя в името на отца си, те свидетелстват за мене. Йоан 10 10.25 Ако искаме да познаем вътрешното съдържание на житното зърно или на семка от некоя плодно дърво, трябва да ги поставим в условия необходими за техното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 неговите кости. Защо са костите на човека? Да произвеждат топлина. Защо са мускулите му? Да произвеждат мекота. Защо му е мекотата? Да придобиват чистота. Защо му е чистотата? Чистотата е носителка на здравето. Здравето пък е необходимо за живота.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 с което човек може да се облече като в некоя парадна дреха но подразбираме това знание което влиза в неговата кръв и плот Кръвта е символ на живота под плот и кръв се разбира същественото в живота Животът на земята е пълен с противоречия, които спъват хората Питам, по кой начин могат да се разрешат тия противоречия? Казвам, ако човек не може от своето железо и от свое кремък да произведе топлина, той не е учен, нито разумен. Може ли да произведе топлина от своето железо и от своя кремък? Той е учен, разумен човек. Може ли от придобител топлина? да произведе мекота, а от придобитата мекота вода, то е учен, разумен човек. И най-после, ако може от придобитата вода да произведе чистота, той е истински учен и разумен човек. И ако от чистотата може да произведе живот, той е умен и добър човек. Както виждате, тук има градация в придобивките. Умният човек всякога е добър. Когато знанието се лиши от добър детелта, раждат се противоречия в живота. Във всеки човек има противоречия. Противоречията се явяват главно между ума и сърцето на човека. Ума тиска едно,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 Как ще обясните това противоречие? Бог ли създаде тия духове? Или те сами се са родиха? Вие не сте виждали, и не виждате тия духове, но последствията им виждате и носите. Как се обяснявате, например, гнева? Гнева злолие ли е? Яростта зло ли е? В писанието се казва, че Бог е гневен. Яростен. И тук следва една от уникалните мисли на Учителя, костелив орех за обсъждане. Проблемни мисли в беседите. Този гнев или тази ярост като зло или като слабост се счита у Бога. Гневът и яростта се считат като най-велики негови качества. Съвремените хора не разбират дълбокия смисъл на тези думи. Покажете един човек, мъж или жена, ангел или светия, който никога не се е разневявал. Само този човек не се е гневи, който постоянно е гневен. Как ще разберете това нещо? Що е гневът? Как и кога се заражда той?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 той на смърт. Ако този човек не се разгневи и не произведе топлина в себе си, ще оживее ли? Не. Напротив, той ще вкуче няса. Ще замръзне още повече и ще заприлича на змия. Питам, какво зло има тогава в крема, в огнивото? Като се търка кремъкът в некое твърдо тело, произвежда се топлина,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 Обаче, трябва да се определи какво нещо е добро и какво е зло. Добро е това, което служи за растенето, за цъфтенето, за връзването и за озрежването, както на отделния индивид, така и на семейството му, на народа му, на цялото човечество и на небето. Зло е това, което в даден случай спъва развитието както на отделния индивид, така и на цялото човечество,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 Трябва ли човек да бъде голем като някоя планина или като някой слон или някоя предотопна животно? Човек трябва да има широк ум. Казвате пак вие добре, но докъде трябва да се простира човешкия ум? Тези разсъждения предизвикват следната мисъл. Казвате Земята е член от Слънчевата система. От математическо гледаще Земята представлява едната страна на дадено уравнение. Спрямо какво е тя страна на уравнение? Спрямо Слънцето. Знаем при това, че двете страни на уравнението разглеждаме като десна и лева.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 Щом А е равно на Б, тогава имаме и следното равенство А плюс Б е равно на Б плюс С. С това изменя ли се първото уравнение? Следователно, ако мъжът и жената представляват страни на дадено уравнение, тогава, за да не се измени хармонията между тех, условията, които ги създават, трябва да бъдат еднакви. Тези уравнения, които ви дадох, са прости. С те могат да се занимават ученици от долните класове, но с житейските уравнения, които аз засегам, могат да се занимават само велики умове. Съвременните учени хора се занимават с решение на уравнения от физическия свет. обаче с това те разрешават само една трета от задачите на своя живот. Когато човек урежда своя физически живот, с това той разрешава само една трета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 Да пуснем, че ти си решил да заминеш днес за варна. Обаче цялата линия до варна е покрита с снег, дълбок един метър. При това положение ще можеш ли да пътуваш? Казваш, веднъж съм решил да пътувам, тръгвам с аероплан. Да, но представете си, че горе некъде в пространството има големи бури, които отнасят всичко, каквото срещнат на пътя си.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 Некой казва, аз мога да направя всичко. Какво означава това? Това подразбира, че всеки човек е страна на дадено уравнение, което той трябва да реши в своя живот. Следователно, целия живот на човека е едно уравнение, а той самият представлява една част от това уравнение. Човечеството пък е едната страна на дадено уравнение от великата система,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 От години вече плащат и още не могат да се изплатят. Тук учители цитира една поговорка: Който много яде, много плаща. Който малко разбира, много паща, в смисъл пати. Българият много яде, малко се учи. Питам, де са учените хора на българите? Кои са най видните българи в света? Де е българският цукрат? Де е българският Платон, де е българският Аристотел, де е българският Хермес, де е българският Милтън, де е българският Шекспир, де е българският Кант, де е българският Нютон. Ако е въпрос за военния Тила и между българите, може да се намери равен нему. Но работа не се върши само с военщина. Огнивото и кремъкът сами нищо ни вършат. В зимно време те разрешават някои въпроси, но летно време огънят сам вече съществува. Ако аз живея в някоя страна, дето нема огниво, тогава моя кремък и моето парче железо са на място. Те все ще разрешат една задача, обаче. Ако аз отида в някоя страна, дето хората не се нуждаят от огниво, тогава моите кремък и железо.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 Аз имам две ръце, два крака, по 10 пръста на ръцете и краката, затова ми трябват повече жени. С тази своя философия той иска да се оправдае, но това не е право. Казвам, човек има две ръце, едната от които е женска, а другата е мъжка. Той има два крака, единия крак е също така мъжки, а другия е женски. Освен това, пръстите на ръцете и краката показват, че на всеки пръст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 Някоя велика идея или некое велико чувство те са тъй живи, тъй интелигентни както са живи и интелигентни децата всека велика идея или мисъл която се вселява в човека тя представлява един светъл дух от невидимия свет който посещава този човек като му казва аз искам да поживея в тебе като твое дете да изпитам любовта ти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 Съвременните хора правят ред опити с силата на мисълта, като изучават резултатите, които тя произвежда. И вие можете да правите такива опити. Ако поставите в тиха вода един сал дълъг 10 метра и широко 5 метра и обикалят те около него, без да мислите нещо за неговото движение, той няма да се помръдне нито един милиметър от местото си.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 Този човек, път, който е получил такова писмо, започва да размишлява и си казва, какво ли иска да каже този господин? Питам, колко точки има това писмо? Започвам да броя. Едно, две, три, една, две, три, четири, пет, шест, десет точки. Тоест, десет нули. Какво означават тие 10 нули? Те подразбират. Аз мога да се оженя за тебе, но ще имаш... Десет големи разочарования, от които главата ти ще побелее. След това момата пише на своя възлюбен. Аз мога да се оженя за тебе, но... Това значи, аз мога да се оженя за тебе, но... Трябва да знаеш, че обичам обществото, обичам балове, обичам... Да се обличам хубаво, модерно, да бъда първа в обществото. Още какво означават точките след но...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 В действителност така е. Всеки, който иска да се учи, трябва да умре. Така е било в старите школи, така е и днес. В древните времена, когато некои отивал на училище да се учи, той трябвало да се откаже от много свои стари навици. Той трябвало да се откаже от знанието, което бил придобил от своите майка и баща, дедо и баба, за да може съвършено да се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 Казвам, ако аз констатирам, че даден човек е взбогател, че друг човек е станал учен, това трябва да бъде за мен стимул да знае, че и аз мога да постигна това. Той показва, че тия хора са впрегнали на работа, всички свои сили, всички свои възможности и за това имат резултат. От богатство разбирам това, който в нас е живот в човек, а не смърт.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 Разбира се, че тя трябва да бега. Ако тя чака изхода на борбата, тогава онзи, който надвие ще я вземе, ще я свърже с любовта си и тя или ще оживе, или ще умре. Зависи каква ще бъде любовта на тия това млади. Съвременните хора се спират повече върху вънкашната страна на живота, но те трябва да знаят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 за трети да възкръсне, за четвърти да разбогатее, за пети да осиромаше и така нататък. Питам, вие, които казвате така, към кои се отнасяте? И ако наистина Господ е решил всичко това да бъде така, защо вие не сте доволни от положението си? Защо не сте доволни от неговите решения? Казвам,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 облагородява и развива. Те са мощна сила в природата. Всички велики, всички силни хора в света са били подложени на големи страдания, вследствие на което те са се развивали бързо и са се отличавали от окръжаващите хора на своето време. Ето защо всички велики хора са минавали пред своите съвременици като ексцентрични, като болни хора отношение. Не, велики и силни хора в света са тия, които природата е удостоила с големи страдания. Какво мислите за онзи човек, който е лежал цели 38 години болен на своето легло? Този човек е имал силна воля, голема вера и за това е могъл да изкара толкова години в своето страдание. И всеки човек, който цел живот прекарва в сиромашия,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 След смъртта му, синовете ще разделят наследството на баща си, ще ходят тук-там по света и за нищо няма да мислят. Каквито са майката и бащата, такива са и децата. За това именно казваме, разумната сиромашия е за предпочитане пред глупавото богатство. Такива богати хора ние наричаме богати сиромаси. Може ли да се нарече сиромах Човек този, който възкресява мъртвите, той може да няма външни богатства, може да няма къща. Теглава да подслони, но той е вътрешно богат човек, съзнание, сила и мощ. Може ли да се нарече невежа този човек, който се едно махане на тояшката си, дига болни от леглата и възкресява мъртви? Може ли да наречете такъв човек страхливец или безбожник? За предпочитане е човек да бъде сиромах, без къща, без шапка на глава, с прогледали обушта на крака, но да владе изкуството, и изкуството, болни да лекува, мъртви да възкресява. Днес повечето хора са добре облечени, но нека се опитат да махнат със своята стояшка, да видят колко болни могат да излекуват и колко мъртви да възкресат. Да ликуваш болни и да възкресяваш мъртви, това са велики задачи за човечеството. Днес повечето майки проповедват на децата си работете, учете, за да се осигурите. Добре да се обличате и храните, добре да живеете. Това не може да бъде идеал,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 Една мома да е, но за свет да е. Един момък да е, но за свет да е. Защо не са 300 жени и 900 наложници? Защо ни са толкова идеи и чувства, ако те не могат нищо добро да ни донесат? Ние засегаме въпроса принципиално и казваме един идеал има, към който всички хора трябва да се стремят.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 като махне с ръката си, отваря очите на слепия. Само онзи, който разбира Великия закон на истината, като махне с ръката си, освобождава ограничение, дава простор и свобода на неговата душа. Сещаш некой човек обесърчен, отчаян в живота, иска да бега някъде далеч в света и казва «Жена ми е причина за всичко това».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 който казва, че Господ не съществува, това показва, че неговият баща е умрел. Докато бащата е жив и децата го познават, и той се грижи за тех. Но какво трябва да правят децата след като баща им умре? Това е едно уравнение, което всеки, който е останал без баща, трябва да го реши правилно. Щом бащата умре, децата трябва да работят, да заемат неговото место.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 Веднъж Сократ минава покрай един голем богаташ и му поиска пари назаем. Богаташът му казал «Ако беше просек, дал ти бих пари назаем, но като на философ не ти давам никакви пари». Един минувач чува този разговор между богаташ и Сократ и после запитва Сократа «Защо този богаташ не ти даде пари назаем?» Сократ му отговорил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 Такъв е законът в света. Това са велики основни принципи, с които трябва да се занимаваме. Некой казва, ти учил ли си биология? Сега я изучавам. Ами геология, знаеш ти? И с нея сега се занимавам. Те са страни на дадени уравнения, които трябва да се решат. Ами астрономия учил ли си? И тя е страна на дадено уравнение с решението, на което се занимавам повече от 10 години. Анатомията разбираш ли? От 20 години се занимавам с нея като част от едно уравнение. Разбираш ли нещо от психология? С тази наука малко съм се занимавал. Всички науки ме интересуват върху всички работя. Занимавам се и с личните въпроси. Например вървя по улицата, виждам, че носят мъртвец. Подир него поп и близките му, които плачат. Носят го на гробищата. Аз веднага се заинтересувам. Кой е този човек? Каква народност е? Какви са причините за неговата смърт? Какъв живот е прекарал на земята? И прочие и прочее, Веднага съставям едно уравнение и го решавам.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 които са завършили своето развитие преди милиони години, още и днес направляват целият космос. Някои от тия същества направляват Слънчевата система, други живота на някои планети, трети направляват отделните народи, български, английски и други. Четвърти направляват водите, пети растителността в света и така нататък, според степента на своето знание и развитие, всяко същество изпълнява съответна служба. Всички хора са заобиколени от тия разумни същества, които се грижат за те и направляват живота им. Делата, които аз правя в името на отца си, те свидетелстват за мене. На какво се дължи силата на Христа? В чие име Той правеше всичко? Някои казват, че Христос не е учил никъде. Всичко, което правеше Христос, свидетелства за Неговите обширни знания. Той възкресяваше мъртвите, очи на слепи отваряше. Христос казва на учениците си: а Ако не разбирате земните работи, които ви казвам, как ще разберете небесните? Когато Христос говори за небесните работи, това показва, че Той е подразбирал великите мистерии на Слънцето. Той бил запознат с еврейската кабала, с източната философия и с ред други науки. Важното за човека е да превъзмогне всички ограничителни условия на телото, на ума и на сърцето си. Например, дойде ви на гости хрената. Какво правите тогава? Вие се изплашвате и казвате, ще извикам някой лекар, иначе може да се яват известни осложнения и да умра. Казвам...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 Според теорията на Луиконе, когато човек започва да затластева, лесно заболева от треска и хрема. Всички излишни мазени в телото на човека трябва да се премахнат и да се заместят с здрави мускули, каквито животът е вложил първоначално в него. И костите на човека трябва да бъдат чисти, непокварени, за който той трябва да се храни с чиста храна, която всекога да приема с благодарност. Нея ще никога храни, които са почнали да се разлагат. За предпочитане в такъв случай да ядете само припечен хлеб, отколкото ядете месо, което е почнало да се разлага. Ние съвременните хора имаме отношение както към настоящето, така и към бъдещето, за което трябва да мислим.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 на тя е велик, учен ангел. Този ангел идва да научи съвременните хора как трябва да живеят. Той ги обезплатява и с това им показва, че човек може да живее и без къща, и без пари, и без тело, а при това да има повече радости, отколкото е на земята. Казвам, когато човек изпълнява волята Божия,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 Ако учените, религиозните и духовните хора всеки ден турят в душата си по един малък импулс, те ще придобият много нещо. Вчера върве из града с един млад момък и не присреща една бедна жена иска един лев да си купи дръвца, да се стопли. Аз нямах нито пет пари в джоба си и момъкът също нямаше пари. Той ми запита тогава какво да направим, как да помогнем на тази бедна жена. Не се смущавай. Аз дадох разпореждане до кантората си, да й се отпуснат малко пари, да си купи дравца, да се стопли добре. Какво ще направи тя с един лев? След 2-3 часа тя ще получи повече пари и вечерта ще бъде доволна. Когато дойде некой беден човек при мен да иска помощ, аз го пращам в кантората си, оттам да му дадат помощта. При това аз прибавям няколко нули към това, което този човек иска. Некой казва, как ще мога да помогна на бедните хора, когато аз сам не съм много богат при това съм смъртен човек. Няма да живея хиляда години, да мога да им помагам. Казва му, не говори, че не можеш да помогнеш на бедните и на страдащите хора. Ако не можеш ти сам, преко да им помогнеш, ще можеш поне косвено. Обърни се с мисълта си към добрите хора в света и те ще се притекат на помощ. Ако не можеш сам да помогнеш, кажи, нека дойде някой човек в името на Господа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 Всекакво вдъхновение от нас ще изчезне. И всички хора, които са опитали силата на духа, от хиляди години се молят да ги посети този божествен дух и успеват най-после. Тия хора имат смирение. Те служат за пример и образец на човечеството. Казвам, всички трябва да имате тази вътрешна сила в себе си, да като махнете с пръста си и кажете, че нещо ще стане моментално да стане. Не е достатъчно само да казвате, че учителят и казва, или и този и онзи така казват, но да имате и вие някакви резултати. Опасно е обаче за всеки одного да не се спъне и усъмни във верата си, като онзи руски проповедник-баптист, който един ден, като проповедвал на своите слушатели,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 Този случай е действителен факт. Един господин прекарал някакви големи сатресения и в резултат на това той ослепел, оглушал и унемел. Една вечер големото си отчаяние сънувал, че му се явява света Богородица и му казва да отиде на ломското изворче и да измие очите си с водата на това изворче. Той обаче не повярвал и не направил нищо. Втората вечер пак му се явява Света Богородица и повтаря същото нещо. Той пак не обърна внимание. На третата вечер тя пак се явява и му казва, че ако не отиде на изворчето, ще пострада още по-зле. Като става сутринта, той почувствал голема вера в думите на Света Богородица. Затова взима със себе си жена си и тръгва за лунското изворче.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 но се срамувал сам да отиде, затова изпратил свои близки да му донесат от неговата вода. Обаче какво било очудването от неговите близки, когато като започнали да пълне чешето, то паднало и се щупило, а водата от него се разляла. Направили опит да напълне друго шише, но и то се щупило. От тук може да се извади следното заключение. Трябвало е свещеника сам да отиде при изворчето, да си измие очите. В това отношение...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 I've